פרק ב. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, וטהר האישה, ותלת בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה וחמר ובזפת, ותסמבה את הילד ותשם בסוף על שפת היהור, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, ותר את בת פרעה לרחוץ על היהור, ונערותיה הולכות על יד היהור, ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה ותיקחיה, ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר. מי ילדי העיוורים זה, ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מלאקת מן העבריות, ותניק לך את הילד, ותאמר לך בת פרעה, לכי, ותלך עלמה, ותקרא את אם הילד, ותאמר לך בת פרעה, הליכי את הילד הזה והניקיהו לי ואני אתן את שכרך ותיקח האשה הילד ותניקהו ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיקיהו ויהי בימים ההם ויגדל משה וייצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויחתם מצרי, ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויומר לרשע, למה תכה רעיך? ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו, הלהורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. ויירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, ויישב בארץ מדיין, ויישב על הבאר. ולכהן מדיין שבע בנות. ותבואנה ותדלנה ותמלנה את הרהטים להשקות צון אביהן. ויבואו הרועים ויגרשום ויקום משה ויושעם וישק את צאנם. ותבואנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בו היום ותאמרנה איש מצרי הצילנו מיד הרועים וגם דלו דלה לנו וישק את הצאן, ויאמר אל בנותיו, ואיו, למה זה עזבתן את האיש? כי ירען לו ויאכל לחם. ויואל משה לשבת את האיש, וייתן את ציפוריו איתו למשה, ותל את בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. ויהי בימים הרבים ההם, ויאמות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותע על שבעתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, ויאר אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים.